Pero, e, e, ca música e todo, temos que falar de mandar un saúdo, que como ben sabes, estuve en Alá polas Terras Vascas, e atopéme con un matrimonio, que ele chama, según me, Sindo, Giela, Helena, e me recoñeceron por a voz. Uhum. Debe ser unha voz peculiar. Pero dixo, non é a túa sola, hai outra máis.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 Es un oh, pouquiño máis tarde vamos vale poisñace pues, Prime vamos empieza... a escuitar un pouquiño de música non pre, esto. Eh, para adubiar todo isto É para darlle ben vida a primeiro convidado que me parece que terras galegas eh, sí. concretamente de lalí vamos aí <risa> veña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 Non quero rei, non quero forza para ver. A multitude acheonjada en mi lesse. Sigo fusindo do meu desalento. Emparedada na espera. Teño Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e opinión Coido a palabra, resgardo, topendo Porque por ela que sonho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 Efectivamente, en este caso tamén xa conhecimos esta fin de semana que acaba de pasar que vai a ser a pregoeira desta nova edición da Feira do Cocido ela é Yolanda Castaño, Castaño. Unha no, poetista unha escritora ...do, do mellorciño que tenemos eh, sí, en, sí, en Galicia, no. Premio Nacional de Poesía, además, eso, eso en 2023. Sí, sí, sí. Bueno, que, que, que vamos a tener posibilidades de darle conocimiento en noticias casi por exclusiva, en exclusiva a todos los nuestros seguintes... ...puesto que me parece que no hay ninguna otra comunicación en Cataluña con, pues, que, con esa zona, ¿no?,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 de ano xa é a 24 edición, leva esta esta festa eh, que, que bueno, pois eso, dá un pouquiño a, a coñecer a xente pois máis de fora ou a xente máis nova como se facían os traballos da matanza tradicional hai moitos anos, non? Este ano eh pois a das parroquias de Anzo e de Busto, somos que as que acollen esta matanza tradicional serán a casa de Degolmarda, a propiedad da familia Cortizo, e aí veciños, veciñas destas parroquias, de Amoeiro de Busto, eh xunto co concello de, de Lalín, pois reklean o que era a matanza tradicional de aí moitísimos anos, además con un porco pois moi moi de Lalín, porque aí hai unha unha raza que está aí como que nacendo, que lle chamaban unha raza Lalainado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 casi denominación de origen, claro. <risas> Buscando eso, sí, sí. De esos eventos deportivos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 decir que nos quedan pues eh, tres cuatro o fins uh -huh. de semana de, de, de festa rachada aquí en laín también Ostras. también nos ten que dar información o por lo menos dar ya a conocer a unossuentes un acto que te presentarás concretamente también muy interesante a nivel cultural no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 Un concerto de, de, de, de, de deporte extraordinario de Un campeonato, extraordinario, sí. ¿no? un campeonato sí, por así sí, decirlo sí. ¿no? Sí, eh, Acabo de chegar Como que en di de, de, de, de Cataluña Pasé ahí, nada, ahí cinco días A Ocarón de, de Barcelona eh, eh, Estivemos ali seis días Na zona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 Eh, se achegaron ali eh, milleiros de deportistas de diferentes categorías, de, de infantís hasta xuvenís mm -hmm. y, y bueno, pois pues, eh, como ben decides, eh, son un amante do, do balón man, dende ben sí. pequeno mm -hmm. foi algo que mamei de, de, dende ben pequeno na, na casa porque o meu mm -hmm. país era un grande aficionado ao balón man mm -hmm. y, y eso nos quedou na, na familia agora, pois pues, vou ala seguindo a un sobrinho meu que está na Afición ah. Autonómica Galega na categoría infantil, bueno, pasado xa chegou eh envedor, este ano foi a Alía Ablanes, Malgrat de Mar oiga. Oiga. Y, y y nada, o, o ano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 de Balomán, temos 18 equipos, ni máis nin menos, de categorías eh, tanto femeninas sí, sí. como como masculinas, de, de Benjamins hasta equipo senior, y, y en la língua Balomán, pois, pues, como os digo, é eh,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 nos matrimonios nas duras e nas maduras hai que irindo elevar eh. a cousa o, o millor posible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 Já sí, sí. logo é eh, abuela boela. Efectivamente, já non lle queda nada, já non lle queda nada. Vale. unha aperta grande, moitísimas grazas. Ver, aperta, grazas chau, un aperta, moitísimas grazas. un outro momento, igualmente. Chao, chao. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta charada al programa de cinema de Radio Samboy, Radio Samboy. E viñeron os reis magos. E con todo este balbordo que hai no bar, virán os reis magos igual que sempre, mamá. Preguntei eu, temendo, que con toda aquela festa que se montara alrededor do acordeón do papá, o Manolito batendo cos paus na cadeira de madeira e o Pepe coa culler na botella de anís, as súas majestades decidísen voltar ao Oriente sen deixarnos nada. Eu quixera non dormir, pero xa toponeaba e pechabanse meus ollos. Non teñas pena, miña nena, que non se van sen vir por aquí e deixarche o monequiño que lle pediches. Teso, niño, vengo ao meu colo que te levo a camiña. Abambaba o meu corpiño miúdo o donaire da linda taberneira. En un marmurio, fume perdendo nun mundo de néboa e fume, onde se desdibuxaban os contornos dos corpos cos brazos e pernas polo aire nun baile tribal e ian quedando as risas e os cantares nun eco intermitente que me arraulaba ata chegar o leito. A máxia da noite comezaba sentindo a man quentinha da mamá, acariñando ma cara o mesmo ritmo co que o papá sacudía as notas do acordeón. Arrecendía todo a novo. A alegría colleu da mano o misterio e foron camiño arriba, o lugar sen fin, onde bailan os anxos cos mortos, os nenos cos cans que perderon, as guitarras coas gaitas, o rico co pobre, as vacas co carro, as pitas chocas, co burro que leva en emeilada o muiño, o baixo co alto e o gordo co fraco. Leveda o pan, o lume abraxa en alquimia de transcendencia o esplendor do momento. A manda mamá é un pincel de luz que me trazaba corazóns na meixela coloradiña e a voz do papá, grave e armoniosa, A bandeira que ondeaba cun vento quente do sur Naquela casa feita fogar Lar, paraíso Espertei cun bico alado ao mencer O silencio e a candea da mañá Viñan xogar comigo e come meu monequiño de estrela Ves como viñeron os reis exclamou a dama dos bicos de rosa chea de emoción. Como te van deixar a ti sen agasallo se é esa alegría desta de nosa casa? O papá chegou a xiña coa cara lavada e sacando o peite pequeno do peto do pantalón para domalo pelo teso. Ai carafio, viñeron llorreis a miña nena. Eu sorrín orgullosa. E protei cara min o meu meniño que aínda traía a pel fría de cruzar os mares. Agora xa chegou a nós, e pronto a calor da cociña, lle os pés, as mans e o corazón. Bendita sexa a ilusión por sempre e eternamente. Os papás inmensos. Eran o cosmos E eu Peca niña A gardiana daquel amor Que xa Se apagará Feliz día máxico Meus amigos Xa temos outro lado da, do fío telefónico A nosa amiga Marina Sánchez uh -huh. E vamos a falar con ela de Villar Cousas Como sempre como facemos con todos Vale Primeiro, felicitala e eh, darles E eh, da, darles... eh, boas tardes Boas como tardes Moi e... boa tarde, Armando Moi boa tarde uh -huh. Ben vida, moitísimas gracias por atendernos, Marina E moitísimas gracias, gracias Moitísimas gracias por o conto de Nadal Ay, do... sí. que, que ao final tiveron tivo vos resultado, non? A rapaz pues, tivo sí. reis, é entón. Sí, a nena tuvo reis, sí. A final, o monequiño, fíxate que curioso, non pedía monecas, pedía monecos. Mm. Eh, cheguei a ter un neno Mm. un nome, eu sempre me como con moneco que máis igual, fui un boneco varón, vale, eh, pues, tiven un nome Muy ben, muy ben Bueno, por mitísimas grazas, eh, seguro que os nosos coitantes que estarán contentísimos, posto que foi a primeira cousa que pusemos antes de comunicar contigo, muitísimas gracias ben. por atendernos Marina, ti, sí, polo tanto eres unha escritora m, m, poeta eh, ourensana, non? Sí. Sí, sí, bueno, sí, que ademais bien. tes moito que ver co, co a xente do redor posto que, sí, posto sí. que sabemos que que, que ti participas con eles, xa levades doce números de, de esa revista tan interesante, efectivamente, non? Efectivamente, e eh, si, mosse en seguidinha en veredico treze, sí. Si. Sí, si, sí, si, seguimos vos, e ao mesmo tempo temos noticias do vosso vos traballo, primeiro porque temos colaboradores vosos precisamente na, na nosa revista Lua Nova, e ademais, pues pois, pois tamén, uh, bueno, pois temos coñecidos. Que traballan con vosotros A verdade que é interesante Ajá. todo que se fai A nivel cultural, escritor e creativo Pois pues sí, pois pues sí Tan necesario porque estamos un poquinho Orpos de todo esto Nun cabe dúbida que a cultura É eso que nos permite Evadirnos do cada día sí. eh, Pero sempre tratando De ser un poquinho mellores hmm. Porque cando insondas en ti mesmo En as cousas do teu arredor uh -huh. E cando analizas, estudas A xente tan culta pois, bueno, sempre queda algo ese pouso vai quedando en ti e, de alguna maneira, pois, purificando ese vínterno que somos todos, non? Sí, entón, este... penso que tan necesario, tan necesario, Armando. Bueno, o que estaba falando é es Xulio Goche. Ah, Xulio, vale, vale, vale Somos era, vale. Som Somos un equipo. Vale, porque andades aí os dous Somos ¿y si un equipo e eso e eso non yes. non te importancia de que, bien, la verdad de que A verdade que eso sirve precisamente para poder descubrir cosas interesantes. me parece que es la primera vez que comentamos contigo eh, o teu traballo, pero deberías decirnos no solamente que en cual é as creatividad con respecto A, a conto xa, xa escoitamos pero tamén uh -huh. poéticamente Pois pues si sí, teño dous libriños de poesía oh. eh, perdón, teño tres libros de poesía dous individuais e un con colectivo uh -huh. agora acabo de publicar outro cuarto que tamén con poetas portugueses uh -huh. eh, en breve nacerá penso que tamén outro que temos aí que está aí xa bueno, resurdindo aí das cinzas un pouco uh -huh. e eh, eh, bueno, eu penso que, que si sí, un pouco a miña liña está claro que vai por aí. Uh -huh. Outro día topaba unha unha libreta de cando era pequena, uh -huh. pois pues que teria? A mellor dez ou onze anos, en uh -huh. unha redacción decía que eu quería ser escritora. Pues Fíjate, está, eu sí. non me acordaba pues está, ahí está, ahí está Pero mira ti como estaba na me xa a cousa, que antes non era habitual promocionar todo, isto é xa que como moi de moda e tal, pero antes, sí, por pues, unha nena, Non, non era precisamente, pois eu xa quería contar cousas, bien, entón, claro. bueno, e Entón, bueno, sí, desenvolveste moi ben no nestas novas tecnoloxías, pois que tens un canal de cultura e sí, en sí, YouTube, sí, e ao mesmo sí. tempo tamén participas en outras cousas como por exemplo no circo poético mm -hmm. en San, e no centro cultural Marcos Valcarcel que que é unha delicia poder estar aí, non, aí. Mira, sí, temos sí. además o Liceo, que temos aquí patrimonio do século 16, é sí. decir, pastores que É auténtica pasada solamente estar dentro, non? Mm. Onten recordabámoslo tamén cando fiz unha presentación dunha chica cun novo libro. entonces eu levo moitos anos apoiando todo o que a cultura da, da nosa cidade. Estiven uh -huh. once anos traballando nunha televisión sí. e catro anos non outra. Eran as dúas locais. Sí. E, entón, claro levo moito tempo con esos dos somos un mundo moi conhecido sempre axudei a todo o que nacía e eu vim a hacer o círculo poético de efeito cando mandaba o programa sempre dixia, veña que temos que irando o círculo poético recordo que me dixia a meu cámara, bueno, solo nos falta poñelo en nómina fíjate como era o caso o que é que bueno además relacionándose entre vosotros que sempre ten desinquedanzas medianamente Sí. coincidentes e ao mesmo sí. tempo pois pues, eso fai medrar e crecer as anxas e o desexo de escribir claro, lóxicamente así é además, eu, bueno o canal tamén lle dá unha nova proxección do século 21 porque bueno ao fin e o cabo todo o que prensa escrita tal, sabes que está un pouco bueno, xa tocando pero sí que o canal pois pues, claro dá unha nova proxección e temos unha cultura pois pues, instantánea é dicir eu, uh -huh. eu mando en directo moitas veces as cousas que estou facendo uh -huh. entón claro o o que surde o día seguinte se sae en un periódico, pois pues xa case é bello ello, sí. entendido? <risa> pero é o que vos pasa vos cá radio, isto é inmediato. ¿Sí? Eh, no, pero todo o que se publica mañá ou desto Bueno, xa está tarde, xa chega tarde, ¿no? xa chega tarde posiblemente, sí. lógicamente por as novas tecnologías eh, ese, eh, eso, si, es. eso fai que, que bueno, pero, pero así tamén, eso é m, m, participación colectiva eh, decir, todo sí. cualquera que, que este en cualquier sitio mm. de reconcho do mundo pode sí. meterse sí. precisamente en ele e escoitar e velo efectivamente, Marina Sánchez Canal Cultura é algo que naceu para que todo o mundo e respecto temos xente en Estados Unidos en Miami, ben. en Colombia en Brasil, Igual que en Portugal no? o sea, cousa parecida sigue? a nos sí, sí, sí. Nosot... claro, vos vos que me seguides desde aí é que sempre que teñades tamén algo que queidades compartir, solamente me que chamar que xa sabedes que me tedes, vale? ése sí. Nosot... é un, un tema común sí, sí, sí, temos moitísimas bueno, moitísimas persoas que nos siguen é que, mm. que saibas que, por exemplo, bueno, sí. Para darche referencia, mañán, concretamente, este noso programa reemítese en Radio Fene, a partir das muy 3 bien. da tarde. Por lo sí, tanto, poden escoitarte novamente eh, en Radio Fene. Eh, entón, cando terminemos o programa, pues, o que facemos é eh, colgar o podcast non esa página e qualquer persoa pode volver a, a, a, a sí. sí. ben E eh, te, eh, ten en conta que te escuitan agora, tan te escuitando desde Brasil... Desde o sur de Argentina, Ushuaia, vale. eh, Suiza bueno. e de outros puntos de Europa. E Canadá. E eh, bueno, Canadá. Tambén, Canadá. Bueno, a verdade é que isto bueno, comuni ah, da comunicación mudou. É maravilloso. Cambiou é mar moito. Non, non, non hai nada máis bonito que a comunicación. <risas> sí. Mira, eh, eh, cando un día estábamos nun curso e eh, decían a comunicación é o primeiro... Que, que descubre o ser humano uh -huh. entonces dicía o profesor porque mirade, o negro empieza a chorar e a súa naida e a teta, é sí. dicir é o primeiro momento que chiri mamá necesito, ósea, o é a comunicación é, é, é, é unha bonita. comunicación E si aí nacio a vida, sí. é o inicio de, de todo, ¿no? Entonces, sí, sí. a comunicación é preciosa. Bueno, pois pues, un bico grandísimo a todos os que vol siguen desde tantas partes da... do mundo a todos os galegos que están en tantas partes do eh? da... mundo, pois a tu... nosa xente maravilhosa. parte, moitísimas grazas, Marina. Coitoa cousa. Queríamos, mm, mm, bueno, eu quero, eu concretamente ah, teño sí. unha unha falera eh, especial. Verás, eu coñezo moito a, a catedral de, de Ourense E moitas veces Steven, aí precisamente, non somente é para visitar o ese pórtico da Loretan extraordinario que eu considero que paraíso, porque polo paraíso. Sí, é eh, eh, máis máis para min e máis mellor acabado que oiza escodes ah, eh, eh, eh. sí. claro, de Santiago. para min, claro, que o somorei san basicamente espectacular ademais agora, si. Bueno, pois ten descubrin por unha persoa que visitou a, a catedral últimamente, descubrin que hai unha sí. zona dun unha zona dun lugar determinado da, da, da catedral que, que, que mm, eh, pois, eh, ten mm, novidades extraordinarias eh, que que ten mm, un, o, pois, unhas esculturas peligrosísimas, é dicir que, que hai persoa que, que, que mm, Hai un morcego que está un demo que está mordendo on, on, on, a un santo non a que... unha das esculturas e e iso descubriu no hai pouco por lo menos a persoa que que sí. dicía hai pouco eu son un novin nunha parte externa ou nunha parte algo recóndita da propia catedral Uh -huh. Pois sí, o que pasa é que tampoco sei Decir exactamente onde bueno, é sí. Non cho sei decir, pero sí que oín Fai pouco ves. ese tema É decir pero sei moi ben a quen A quen preguntar yo vale. Porque Ajá, bueno, está moi o tanto, entón o que podo facer A miñore, se algún día mo explica Convenientemente, fago unha grabación E mando e pa que ti claro. eh, este pendiente do tema tamén pues Pois é, é moi curioso, sí, curioso. Sí, sí. Pues... Hay cousas que, bueno, xa sabes Que todo isto veñen de moitísimos símbolos, entonces bueno, claro. tratase de... Eh, cada cousa representa unha cousa, entón, tratabase de decir sí. pois, que o anterior era malo, e o sí, eh? posterior bueno, era mellor, e, bueno, estas por, cousas. Por eso, por eso, sí. ah, eu, eu descubrí no hai pouco, porque me dixo un, un amigo que, que vive aí, eh, eh, compañero, pues, que, entonces eu digo, se si a persona que eu descubro, a persona que coñece iso moito, eh, sabe moi ben, pois poderíamos comentar con él, pois... Claro, yo, eh, poñoche, eu... eu Eu, a ver... Si, ten, vale, eu consulto, eh? Vale. E se ti sabes quen é a persoa e queres que a entrevista a esa persoa eu grave, claro, eu, dámelo sí. entre todos, ti mándame o, o, o contato de esa persoa e eu buche trámite é, encantado. É eso que que teño que buscar, quero encontrar a persoa que, que coñece ben ese espazo uh -huh. para perfecto, que para que nos perfecto. para que nos diga pois pues, ese traballo, porque é igual que nas, en casi todas as catedrais, en casi todos os sitios que, que onde os canteiros traballaban, pois pues, sí. o, o propio canteiro, os propios canteiros deixaban unha unha sí, sí, sí, firma, sí, por así decirlo, non? Sí, ¿no? sí ese claro. es como o sorriso de Daniel, non? Eh. Sabemos de que vai o tema, pois pues, non nos damos conta, claro. claro. Sí. Efectivamente, sí, sí, sí. Que, bueno, estaba De... mirando para chicas, entonces una vez que sí, pues ves que va dirigido a su rezo para... Pero si sí, sí. no, pues no, no sabemos, claro, ¿eh? esas claro, son cosas que... Claro. Eh, claro, todo a súa Cosas deste de tipo, cousas que, que, bueno, que sí. descubrindoas quizás o mellor, porque hai persoas que se dedican a estudiar concretamente Claro, claro, claro. Eu, Estando en, en Palencia concretamente, nunha, nunha igrexia románica unha persoa que, que coñecía moi ben en todo aquelo maior, pois pues, dixo di, di, enseñoume unha figura que estaba dibuixada e dixeme, ponte en calquera al lado da, da, da, da capela e verás que os ollos da, da, da persoa sí. vaite Siguente, vai sí, sí, pues, sí. Sí, sí, sí. unha beleza, eh? sí. a sí. É certo, unha beleza. é o arte do, do artista, claro. É eh, eh, porque... arte do artista. Pois, hai hai un pasa e non hai nada máis importante. Ah, si sí, vi a catedral de tal si, sí, claro. Está é, ben. Eh, pero, te fija... pero te fixas, volvemos, no, volvemos, no, volvemos compañeiros ao que falávamos antes, sí. o poder da cultura. Eh? Sí. se ti sabes ese dato E eh, eh, ti non solamente estás mirando Tú estás saboreando Si sí. eh. sí, sí, sí. eh, eh, sí ou non? Entón, claro. ti no momento que te, Nos ponemos en contacto con esta persona No momento que le lo explica mm -hmm. Esa persoa, como digo o refrán, conocer és amar No Entonces, eh, momento sí, que sí. coñeces unha cousa xa o amas, xa te gusta. Well, sí, sí, xa o well, miras doutra maneira. De, des, desviámonos da conversa que tiñamos do, do começo. Era solamente por unha curiosidade mesma. Non, non, pero venga, venga conto total. <risas> venga conto total. Bueno, de feito, <risas> o que queríamos era falar contigo e falar de ti. Bueno, eh, bueno. Eh, es que Desviéme un bocadiño por pues no. de esa curiosidade personal. Pero, mira, vamos a volver a falar contigo do teu traballo. Eh, dixete que pronto vai a, a, a sair unha nova, nova publicación túa de tamén poética lo que los los en principio poético qué pasa que bueno mejor meto alguna cousa de relatos cortos ou porque uh -huh. me parece moi tamén me bien, está dicindo a xente como sempre, non sei por o que sempre acabo na poesía sí. eh, non sei por o que, eh, ainda que faixa, faga prosa sempre, prosa poética o sea, sí. sempre vai por aí non? Entonces, bien, niña... Entonces, pero pídenme tamén xa un pouco de relato e tal e o mellor, pues, bueno, de alguna maneira, recordando os meus papis que os uh -huh. perdín fai un tempo, non moito, entón ainda estou nesta fase sí. en que se me acumulan aí recordos sabes? Vale, sí, sí entonces sí, sí. no necesito un pouco eh, recrearme, soltar, eh, recordaros, eh, uh -huh. eh eh, eh honralos, Entonces uh -huh. penso que tamén unha manera de honrar moito a súa memoria, ou sexo recordar detalles, e como me transmitiron eles uh, o, o bonito que é a vida, ¿no? Entonces, bueno, aí pide mellor máis entrar nun relato breve, ¿sabes? Vale. Entonces, non sei como vais, chavos, xa, chavos cando preparemos xa xa vos bueno, pues digo seremos cando presentemos seremos premicie para todos os nosos ointe seguro. Escoita que unha cosa bien, que, que che quería comentar. Tamén publicas sí. en, en, en a xente do redor, non, na sí. revista? Si, sí, sí. publica. Si, sí, os tres, os doce números contou sempre centro director comigo, si, sí, si. Sí, sí, Publiquei nos 12 números. Eh, a veces tamén eh, en prensa escrita ou que vos mandei outro día no canal, pois pues, uh -huh. previamente ao mello mando a prensa escrita e que na no diario la región, sí. eh, eh, bueno, en la región, tamén colaboro con iles habitualmente e bueno, saiu en la región e un método no meu canal, claro, lógicamente sí, sí. Eso fixemos, collelo teu canal e poñelo en principio sí, sí, sí, eh, Muy ben, muy ben Bueno, unha cousa máis eh, que, que che quería dicir eh, eh, como recibín mm, directamente de, de Armando sabes o que che, o, o que lle pedía eu un bocadiño de música de fondo Bueno Pois pues tamén, por que non? Por que non? Porque a, a, a lectura estaba perfecta, estaba extraordinária, pero esa musiquilla ah, falle sí. falle que, que... Mira, sí, mi, sí, sí. sí. Non estaría nada máis. Sabedes que utilizo normalmente unha música de fondo, sí, ¿no? pero estaba moi pillada polo tempo. <risas> eh, faltábame moi pouco... Eh, sí, sí, sí. Faltábame pillou mo tempo, non non pude evitar dicir, estamos facendo tardísimo, viñera de traballar, estaba a tope. Entón dixo, bueno, si é, xa ten que ser, porque se non marchábase mos días rei, es non podía. No. e eh, eh, bueno, que se ainda estaba pendiente de ir a comer ca miña familia, es decir, estaba moi pillada. Entón, no. entre no, que me no, día son de fondo, todo, pero estou de acordo totalmente no. contigo. Que non é es que non é unha crítica, eh, no, solamente no, no, no. unha so fórmula de sou. canal, sabedes que sempre vai un sonido un musiquiña de fondo, ¿no? No de Nadal, por ejemplo, pues sí. esa música motivadora y sí. dedicadora, ¿no? Ay, claro. O sea que, bueno, normalmente va un son, pero estaba muy pillada, queridos amigos. Es sí. lo que decía, es lo que decía Julio, uh, dice, ¿y qué faltaba ya algo de música, esa pues musiquiña que para que quita lo viña? Bueno, Ten razón, o que pasa vai, que tamén vai, ben, vai ese, ben. ese silencio tamén sabes que pasa? Porque ese silencio como que me deixa desamparada sí. é como que te deixa así nun como nesto que perdes co sí, sí, tempo sí. o silencio era como un apoio sí, e tamén uh -huh. era un... É un personaje mais. Que non sabes sí, como vai como vai ir a suceder, eh, lógicamente. Exacto, eso te vos a ter esa a ver que lle vai pasar a esa mulher, sí. pero a vez pobriña, non? Pobriña, <ríe> es decir, <ríe> a ver se si vai ter o resultado ou non viviram, <ríe> pobriña está nendo. No? O silencio aí eu penso que acompañaba un pouco, pero bueno. Si, si. Moi ben. Que levou tempo, que levou sí, tempo. bueno. Ademais nestas datas Marina, ahora me... non te comprometemos ya Sería un atraco a mano armada Feito de decirse que, que nos leras algo Pero a verdade é que como xa Escoitamos a túa voz directamente no, Ao principio do, do, da conversa Pois non, non, non, non é do caso Eso, decirse que nos <risas> Leas algo Pero a próxima vez que, que conectemos contigo Que faremos moi próximamente Pois xa sabes, estás comprometida A leernos algún poema, eh Vale, pois cando que irades, que incluso pa, podo volo facer ou colgade o que que irades do meu, te desinteria a liberdade, uh -huh. e se non ti chamasme eh, uh -huh. facémoslo cando que iras, que este é un momento, vale, compañeros? Oh, moi ben, moi eh, ben, Maíra pa eh, Para nosa xentiña, por todo sí, o mundo sí, Moitésimas grazas de, Desexamos que continues eh, eh, Pasándola ce... así de ben Sí, sí, celebrando e eh, eh, eh, disfrutando dos rexes que che viñeron antes Já Si, pai si. Eu apretaba pa min o meu meniño. Moitas grazas. A ver se chegaba Veña. ou non chegaba, Unha no? Un aperta grande. Como? Como? A ver se chegaba ou non chegaba. Claro, por fin chegou, por fin chegoume. Moi pois, ben. Pois, moitísimas gracias por voso apoio. Eh, bien. e deséxosvos un felicísimo venturoso 24, ¿vale? Igualmente, igualmente, grazas, moi grande pa toda a vosa xente. Veña, Cratiñas. Boa. Chao, o Apertas. escoltar radio Samboy en directe per internet és molt fàcil entra al nostre web radio Samboy puntcat i clica l'opció en directe també pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast escoltar radio Samboyi allà on siguis és molt senzill des del web radio samboy puntcat Radio Samboyi na tinteiro da alborada pra que ovexan as cereas so teu nome naufragase e an saber a vainilla as augas dos edemas Descumar Vou no bordar na bandeira De un anau que sai pra cú sete Ma Bueno, despois de tanto de tanto número <risa> o final de amos chegado <risa> vale, vale, eh, temos outro lado laudo fío telefónico lois Pérez así que vamos a falar con ela e de cousas con él tamén así que moi moi boas tardes lois lois Perrezíaz é eh, un, un grande un, unha persoa que eu acabo de ler unha cousa extraordinaria narrativa oral del de eh, que eh, seicia sí. non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 Pois aprendi tamén moito e aprendo moito cada día da, da psicología da, da rapazada e do xeito de ser. Tamén os enseñan, tamén os enseñan. Terramen, no, os é, cativos é. enseñan o Bueno, para nós é un placer falar contigo non somente polo feito de tua creatividade escrita, senón tamén polo feito de que, bueno, premio Agustín Fernández Paz, eh? coido que xenxeu de, de Ledicia, non? Sí, eh, pues, bueno, últimamente sí, neses en en últimos dos anos pues, viñeron, eh, por suposto, Premio Agustín Fernández Paz, así como o Reina Lupa e mm -hmm. o, o, de... y o, y o María Victoria morena y Moreno perdón e, sí. bueno, en no caso de Agustín eh, de Vilalba, organizado polo IESCHA tamén un colectivo moi comprometido coa nosa lingua e a nosa literatura e, ademais, a figura mm -hmm. de Agustín Fernández eso, Paz pois pues, que é un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 Un pouco pois o mundo no que viven e a, e a ser un pouco máis donas e donos da, da súa vida, ou eu interpreto así, ademais de, de gozar propiamente coa, coa lectura, que por uh -huh. suposto é un objetivo central tamén. Unha lectura que, que ti faz reflexionar moitísimo facilitou-me precisamente tatán, o Eduardo Eduardo Alberto Rodríguez eh, facilitou-me eh, eh. un texto que escribiche relacionado precisamente con, con ese abominable efeito que, que, que existe aí moi perto do moi perto do, do, do, de África que, que, que de Palestina non? Que, que, que, que está relacionado coa co morte de moitísimos nenos que, detes, que asesinan tamén outro futuro posible deste mundo. Non? Sí, algo, claro, algo que que, que, que non se arrepía o corpo. Sí eh, bueno, as lóxicas dos adultos, a lóxica de certas políticas pois é unha lóxica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 máis pronto que tarde, poidamos, poidamos ver algo de luz nesta, nesta sí. tragedia e sí. que se pague a justiza, e que pague quen ten que pagar, que son os que están asasinando xente inocente. Non? Sí. Eu, eu, vamos, eu cando veixo todos esos, e veixo a morte de nenos,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 nesas accións que agora sí. está liderando Sudáfrica, as que se deriu Brasil, eh. que agardo que em, que agardo que faga España canto antes, que é certo que tamén sí. bueno, o seu presidente foi dos primeiros en plantarse alí e dicirlle tamén as cousas como como, como era, tín, algo tase. que sentíamos moita xente que, que era así, non? Entón o xalá eh, es, es, esos esas esas grandes e pequenas, é, sí. a movilización de moita xente anónima, eh pois pues finalmente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 A moitísima información no día a día nas redes sociais eh, uh -huh. vídeos arrepiantes que casi che fan convivir o pu parecer que se normaliza incluso eh, cousas que son eh, que debería deberán ser imposibles de normalizar non como é pues pois, esos vídeos arrepiantes que vemos a diario non entón ah. bueno eh, creo que poñerlle palabras aos problemas creo que compartir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 De, de violencia e, sí. e morte e asasinato que, que que se permite con con elles e con simplemente porque parece como se non non en, realmente entidade ninguna non? Cando sí. cada vida, cada persoa é única e repetible,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 claro, tal cual, tal cual, porque ademais, bueno, efectivamente a, é dicir, un exercicio moi calculado para si, sí. para precisamente pois acabar coa coa coa identidade dun pobo, coa sí, sí, sí, co, seu, sí. co, co seu futuro, con con as persoas que coas personiñas que que algún día serán persoas ou serían sí. e poderían, bueno, transformar ou contribuir a transformar este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 poderá ser se revir xa non solucionar pero polo menos que paguen algún día quen a está perpetrando xustiza xustiza o que te pides lóxicamente nos coincidimos contigo e xe moitísimo a túa participación escrita e reflexión que que compartiremos con todos no noso blog precisamente faremos non sei un pequeniño espazo para poder publicar ese texto que nos facilitou precisamente o teu permiso lóxicamente. Por suposto, encantadísimo e agradecidísimo. Bueno, escoita, Lois, en que estás agora? Seguro que tens algún librinho preparado xa ou casi preparado para poder editar, non? Bueno, ahora sí. Eh, eh, vai aparecer unha novela juvenil que vende gañar o premio María Victoria Moreno. María Victoria Moreno, que... no... sí. Cartas no na no oscuridade, re. non? cartas na escuridade que organiza o Concello de Pontevedra en colaboración con, con cuarto de inverno mm -hmm. que é unha editorial galega eh, Se irá en a de a mediados de marzo Ajá. eh mm -hmm. primeiros de, de abril eh, bueno, e logo hai algún proxecto máis que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 En Burela, con, con Bernardo Penavar, ah, ah, con, con parte de la comunidad de Cabo Verdeana, Sí, sí. conllecemos, conllecemos, sí, sí, eh, admiramos, <risas> conllecemos y admiramos precisamente a Bernardo. Eh, sí. eh, y otra cosa que te quería comentar, um, aprovechando que se hay precisamente en marzo, marzo y abril, pues no sé, sí. pues... Pois, aproveitar, quizás, pedir ya editorial que, que che dé un espacio pequeno, que ainda que sea cativo, para vir aquí a Cataluña o no, no, no Díos do Libro, é dicir, o... Exactamente, a, hombre, aquí sí. sería, bueno, sería unha delicia. Eu estaría encantado, se... o que pase que eu aí non teño moita... <risas> bueno, pero eso, eu si... E si se votaves unha má, eu, vamos, eu vou encantado aí. No, eh... Votar votamos, xa, pero que sabes que, que, que, que ten a, a, a, a potestade, é eh, a propia editorial. Dí? Bueno, vamos, eh, eh, o autor xa o so, temos. Entón, a editorial que diga, oye, que nos gustaría que estiveres aí asinando libros na, na Rambla de Cataluña. Pois oxalá, eh... oxalá que se. Sí. Dicir, sí, sí, claro. a ver, o non shotes desde o principio, entonces dicirllo para que o fagan. Eso. Ben, ben. Claro, pois pois osala osala xaia, eh, verei, verei que veremos que podemos, que se pode facer. Moi moi Algo se seguro, seguro que se pode facer. noutro bueno, bueno, no, no noutro aspecto teu que, que tamén falas, bueno, tamén sabemos eh, como van as composicións musicais e eh,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 Eh, bueno, unha publicación xa histórica case de referencia que publica a Facultad de Filoloxía e, e a USC mm. entón estaremos ali tamén compartindo algúns versos mm -hmm. e eh, bueno, é eh, eh pouco máis, non? ¿no? <risa> <risa> é bastante panós e sempre un motivo de le dice as letras de compartir coa, coa xente cos compañeros e compañeras sí, a, do ramo, vai É importante que que, eh. a, a, que a escena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 ten moito de ritual ten moito, bueno esa, esa, esa parte do encontro co, co, comunal de, de, de poder compartir xuntos a, mm. a través da da palabra e, e da música pois bueno, a min tende logo tenme, tenme moita é algo que, que moito do meu agrado que me praxe moito e penso que tamén o público bueno, cando vai, si, sí, disfruta e normalmente sí, sí, sí. repite no? entón sí. sempre o motivo de le dixia si, sí, si sí. Pues para nos é eh, un placer e unha honra enorme meterte ¿Sí? aquí precisamente por primeira vez na, na nosa eh, humilde misión, pero es escoita que, que, que volveremos a incomodar, ¿Sí? que queremos, cando saia o libro, pues queremos ser primicia para que todo o mundo poida adquirilo ¿Sí? ou poida chamarte e dicir, eh, asínanos o libro e eh, eh, mándanolo. Eh, bueno, pois pues tú, i, influyo, por lo menos pide a, a, a editorial que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? que bueno, vente... Eu para vos chegar un, un exemplar de un uns exemplares de dos libros para para para vós. Basta que para que teñades, aí encargarai meu personalmente no, eh, para... así que nada, ata pronto, entón, ah, sí, pronto. Eh? <ríe> sí, sí. Eu queriache preguntar, canto tempo eh, botas para escribir, pois? Canto tempo para escribir un libro, por exemplo, non sei. Mm.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 Da, da fasquía e da, da, da intención e da capacidade, tampouco, que neste caso uh -huh. non hai moito, entón hai que ir pouco a pouco. Depende do tema tamén, sí, non? Tamén. É, é, claro, que, claro. Que, claro, sí, claro sí. Como claro. promocionas as túas obras, por exemplo? Bueno, ah, realmente o feito de no meu caso que viñen publicando con Xerais, é unha editorial que goza dunha, boa, dunha moi boa distribución entón no, eh? parte do traballo por aí xa está feito, pero logo pois bueno, logo sempre eh, hai que, claro, hai que mm -hmm. no, tratamos de facer presentacións amenas oportunas sí, dandónos de, de xente que bueno, que poida de algún xeito ser, constituir un atractivo para a comunidade lectora non? Sí, eh, sí, pro público sí, sí. e eh,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 pois realmente tamén funciona moito a o o que se vi os que quen xa o leu, non e demais, non? Entón, bueno, iso é un pouco xeito de ademais de, pois eso por suposto, sempre a axuda da dos xornalistas e da comunicación, da comunicación da xente, non? Que que che pode botar un cable porque lle gustou o libro, porque lle interesa e tal, pois cosa pues eso sempre sempre ben ben, non? Eh, pero bueno, realmente é un proceso máis ese, quizás máis secundario, non? Porque, uh -huh. porque estamos ou intentamos centrarnos no no no describir, de uh -huh. no describir de e no de crear que realmente é o é o centro no meu caso sí, sí. de todo, o, non? É o o importante, importante precisamente eh, a publicación, que es, se se coñeza sí. e que saia que saia adiante, que é importante é o máis importante, quizáis, non? Eu queria preguntar, xa que os seus alumnos, saben que é escritor, todo isto, se si lhe, pregun eh, si lhe preguntan eh, que libros lhe recom eh, lhes podes recomendar a eles para ler, porque entre entre o grupo de rapaces hai algún que lle gusta ler, non? Sí, sí, sí normalmente, bueno, que pasa que a Ele rápidamente deixan a un lado a figura do escritor e a relación normalizase no día a día. Sí. Eres o seu mestre, non? Sí, bueno, claro. eh, Pero dentro disso, pois, bueno, por suposto, gustanos, gustanos uh -huh. eh, compartir aquello que nos emociona, que nos gusta, uh -huh. que nos maravilla. Pois tratamos de transmitirlle ese amor aos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 ao nivel de madurez de, de cada, cada alumna de cada alumno mm -hmm. e eh, eh, intentar animálos a, a, a que escriban a sí. que se expresen a que usen a súa lingua mm -hmm. eh, e que lle collan gusto a, a expresarse tanto oralmente como, mm -hmm. sí, sí. como por escrito e a ler eh, sí. porque creo que a, a, os libros son a, son a arma xa decía Bertolt Brecht eh, son a arma alimentate sí. Sí. Eh, de libros porque san, son arma para o teu mañá bueno arma en uh -huh. este caso arma armas de paz pacíficas non claro, claro, claro. Sí. de pa transformar o, o non o mundo pero al menos o seu mundo o mundo de cada un non? Sí. E, e entón Gusta pois compartir eso o gusto polos libros con eles Propostas para que sexan máis ou menos axeitadas e que eles elixan precisamente É o que ti estás dicindo que os rapaces saiban cuáles son os elementos que poden atopar que poden ser productivos e melloran a súa a súa formación, lógicamente Sí, sí, eh, entón, bueno, afortunadamente temos unha producción literaria e eh, non só, sino tamén temos un caudal de a nivel de patrimonio inmaterial, a nosa tradición oral, de mm. forma de contos, de cantos, riquísimo, non? Eh Sí, sí. Eh, Entón a, bueno, pois pues, realmente a palabra e a música sí. eh, son as dúas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 <risas> claro. Bueno, sí, membros es que tiíamos eh, de, eh? <risas> es que de cerrado. Non como os que tiíamos de cerrado. Bueno, sempre algo de todo, non? Eu creo que home, é importante que que unha, un, unha profesión como como a dos arteseiros, dos mestres, que que realmente sexa vocacional, non? Sí, Porque sí, claro.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 con esforzo podemos podemos brindarles, non? Poñerles ferramentas para que se elixen e eh, que saiban como, como seguir adiante lóxicamente, é o es máis importante lóxico, sí, sí, sí, lóxico sí. Bueno, pois, agradecerche moitísimo um, Lois, estes este minutos que nos dedicaches eh, bueno, que saibas que voltaremos outra vez a incomodarte en outro momento e eh, a ver xo eh, vemos, eh, eh, que por Cataluña eh, o galla, o galla é uh, que en oga Barcelona ya, ya. Ya. bueno, pois pues pois agradecidísimo eu, é un placer, non me incomodades nunca, o, o contrario, é, moita saúde, a ver se nos vemos pronto. Feliz, vale. Feliz ano outra vez, veña. Igualmente. Pois <ríe> <tá> logo. La <ríe> Diosa Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta xarada al programa de cinema de radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonía de Ràdio Samboy.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 Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico o noso amigo Iglesias, don, don Baldomero Francisco Iglesias do barrio. Máis coñecido por Mero Mero, ben, si señor por veña, vamos a saudálo Un dos da Kenia que ella... Kenia, creador Crea, eh, sí. Creador de varios, de varios, de creo, varios grupos Formou sí, parte sí. Da, de fusión Os Ventos Foi funda, da, fundador sí. Ademais, xunto con, con, con, con, con Mini Pero tamén da Kenia Vamos a falar, porque a Kenia ten Un sí. traballo especial Vamos a ver, veña, sí. primero saudálo correctamente Moi boas tardes Mero Mero. Boa tarde, Boa tarde Armando e todos os ouvintes. Moitísimas gracias por atendernos eh, e, antes de nada, felicitacións por ese novo traballo eh, especial dedicado, a, ademais, a un grande escritor galego, non? Pois si sí, evidentemente, un escritor que estaba moi esquecido, que non se sabía prácticamente dele, mm. eh, do que non se fala tristemente... Na, na historia da literatura falase moi pouco del e, e con darlle un pois non sei unha precipitación para que fose coñecido de algunha maneira entre o público pois novo e todo, todo tipo de público uh -huh. unha poesía eh... extraordinaria ademais non É, é, é un poeta moi bo, escribiu, ademais é un home que hai que considerar moito porque se fixo a si mesmo, mm. é, tanto lle doía a terra tal como escataba, ele naceu no ano 1897, morreu no 71 deste século pasado, mm. e viviu 73 anos, e exerceu de mestre de mm. ferrado nas súas parroquias limítrofes Uh -huh. e, ele era en concreto de horre orre entre, e, e de Río Torto pero queda entre Meira e a Ponte Nova mm -hmm. sí. e, e bueno, foi director de, de varios xornais escritor, amigo de Castelao. Uh -huh. tanto é así que a morte de Castelao escribiu o 14 sonetos que lle dedicou nun libro uh -huh. e ten unha obra moi interesante tiven o prazer o gusto, a honra de poder ler sí. prácticamente toda a súa obra, sí. e ten textos extraordinarios, moi fermosos, e, además no contexto histórico no, no que escribiu, sí. que era un tempo moi difícil, e, e, en no que él, coa súa poesía, coa súa escrita, pois revitalizaba sentimento galeguista na lonxanía, mm. eh, foi amigo de Neira Vilas, claro. Neira Vilas e Anísia, a súa sí. muller, foron eh, unhas Grandes. personas que me falaron del, sí, sí, varias foi. veces que me preguntaban eh. por ele, mm -hmm. pero que non o conozco, sí. eh, eu tiñe referencias loinxanas del. Ajá. E entonces foi cando me, me me entrou a preocupación por saber del. Ajá. Había unha asociación cultural na terraza de onde son sí, sí. que se que se chamaban as brigadas cheidegas sí. e que estudaron buscaron os sobre sobre a obra del e de... aí foi onde tive o primeiro contacto com a súa obra ah, Estamos falando de Abelino, Díaz, no, un, Abelino un, Díaz un emigrante exiliado político en Buenos Aires estuvo en Cuba tamén Sí, sí, sí, sí. e eh, eh, regresou a vos aires está enterrado na chacarita tabé <risa> sí. pois pues, colminades un traballo ou ti, colminas un traballo extraordinario que xa tiñas bastante tempo según teño entendido pois pues, para facer ese traballo discográfico que mercaremos posto que non, non puidemos facelo anteriormente, pero que si o para poder darlle a connecer aos nosos sointes quando sí, poidamos aquí, despois de falar contigo, dese de traballo tan extraordinario. ¿Cuántos temas son os que aparecen no libro? Pois aparecen... No disco, claro. neste, neste, neste disco aparecen doce temas. A ver, Nino Díaz fora musicado por, por algún dos de voces ceibes, por sí. unha xente máis... Mm -hmm. <coughs> Era. Pero disculpade coa todos. A veces xa vexo que tamén <risa> tamén chapeta. De... Vaya por Dios, pois a hai que cuidar tamén o catarro. Por si sí. eu que, que foi musicado puntualmente por uh -huh. algúns autores, pero desta volta nós eh fixemos 12 temas. Eh, en donde vos precisamente a xente que vivides lonxe do país uh -huh. pois daredes vos conta dese sentimento profundo uh -huh. de ausencia uh -huh. é dicir, dese sentimento que que lle ocupa todo que uh -huh. eh, de que somos quen de falar co aire de, de falar co mar sí. de, de mandar emocións uh -huh. en forma de sentimentos por medio de palabras uh -huh. escribe uh -huh a muller galega escribe uh -huh. fai cantigas de amor uh -huh. eh, el que vive moi cerquiña de donde nace o miño fixe unha cantiga o río miño mm, eh, eh, sí. creou varias cantigas de berce eh, fixe letras, temas infantís para os nenos porque el tamén se dedicaba cando viña aquí a docencia xa vos uh -huh. dixen que fora mestre de ferrado é de, de sí, eh, sí. eh, decir sin estar titulado Enseñálle a Valles o fundamental das de, da lectura. E, e despois, eh, el considera que Compostela é a capital da nación. Uhum. E así o di nun texto precioso que, que musicou unha compañeira, de Aiza Seixo, de, que, que vai neste disco tamén. Uhum. Tamén participa con nos neste disco pois o grupo ITH, que, que é un grupo de rock, e que colleu unha canción que o fixera en principio e acomodou mm -hmm. os seus ritmos, tamén participa eh, pois eh, Paquito, Pacolas, ¿No? que é un músico galego sí. que fai música pa nenos, eh, Valeri, que é un bielo ruso que tocou con nós e que tamén se sumou a musicaria e a, e a arranxar algunha das cancións, e entón saliu Un, un disco colaborativo en donde aparecemos moita xente mm -hmm. costou nos moito traballo facelo porque o queríamos facer con, con toda a dignidade que merecía o autor estes autores de auga limpa merecen pois ser tratados musicalmente coa, coa coa sublime forma musical que se lle poida dar. Entón, estudiouse moito as características da súa obra e titulámolo así na lírica emoción porque son textos emocionantes. son Realmente é unha poesía que paga a pena. Mm, aparece un dibuixo na portada que fixou María Guerrero que tamén dibuixou a partir dunhas fotos que tiñamos nela, pois a caricatura e eso conformou, xa digo este último CD que fixemos que, que, que é un disco raro porque non aparece moitas veces nas distribuidoras normais, uh -huh. porque quem non o encargou foron dúas asociacións tres en concreto, tres asociacións culturais que querían ter este material pois a partir del para falar, uh -huh. para facer vídeos, para exponer para ter un motivo uh -huh. que dera coñecer a obra e o, o autor estas son pois pues, xermolos que participa a Irmandade Manuel María e hai unha asociación cultural que se chama Poeta Abelino Díaz Poeta, que sí. lógicamente tamén participa e ah. entonces para esas tres asociacións fixemos toda a tirada de, de CDs e son eles os que distribúen e venden directamente o, o CD Pois, eh, aí, aí nos dirixiremos para poder eh, adquirilo e ao mesmo tempo, pois, despois distribuir a, a música para que os nosos ointes disfruten tamén la... que nos tamén, claro. Hombre, sabén. tanto. Hombre, vale, claro. Sí. Pois, é eh, que, mira, eh, eu estu, eh, vou bastante por Meira uh -huh. e eh, escutei falar de Abilino e entón eu f... que era de Meira e, e entón, pois, meto era librería, quiosco que venden periódicos, venden de todo, eu preguntei por este, tal, un libro de tal Abelino. Mm. Sí. E entón, pois, dixerme, "No é que non o coñezco tampouco é tal. E ve unha señora maior mm. e díceme, como non vais coñecer a Abelino? Se me deu a min escola. Claro. Dije, e então foi quando lhe diz, era aí se ve que se interessa "Mira, eu tiño este libro, non o dou porque o tiño firmado por el." "Pero eu tiño este libro." Digo, "Non conservo moito." Claro. Bueno. Dice, "Pero foi quando me dixo que podia atopalo en Lugo." Ah, pois, sí. bueno. pois, pois mira, o Abelino, tal Abelino é unha voz comprometida que a Galicia migrante, eh? sí. é dicir, en toda a súa obra respirase esa, eso que quería volver a terra que o millor que lle podía pasar despois da vida pois era ser enterrado aquí. e Incluso sí. ese texto vai musicado por nós nunha canción que se chama Céxel, que é un tipo de una unha estrutura poética uh -huh. eh non moi común en Galicia, pero que uh -huh. el fillo traballou, eh tamén traballou as pallaregas que son propias da zona, uh -huh. de, eh ten un libro que se chama así, Pallaregas, outro que se chama De Vezos. Escribiu un en castelán uh -huh. que se chama Flor de Retama eh, e eu quisera facer tamén xa que xa que falamos asin aberto unha chamada uh -huh. para que a quen a xente que que teña e intención e queira uh -huh. pois poder descubrir porque hai moito material perdido da Abelino Díaz habería que facer un estudio fondo sí. e interesante, seguro que interesantísimo sobre a obra deste deste señor uh -huh. e, e bueno, nos encetamos desta maneira pois polo menos a curiosidade para saber do autor para que se saiba del que era daquelas terras de Órrea que pertenece ao Río Torto aqueles montes aquelas, aquelas, uh -huh. aquela vegetación aquela natureza sí, sí. A, aquel sentir a terra uh -huh. e vivir aquel, uh -huh. aquel posuir a alma de Galicia sí, sí, y entonces señor. todo iso vai reflectido eh moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, eh, nos tempos que corrían é eh, donde escribiu el, pois eh, date contar amigo tamén dos irmáns Suárez Picallo, sí. eh, de moita xente de, de, de, de, da da da e entonces el tiña conciencia de país e de patria. E iso transmitiu non a súa poesía. Un, un traballo uhum. que llevades adiante con doce cantigas, como acabas de dicir, cunha sonoridade que bebe da tradición e que percorre diversos estilos para chegarse ao fol de nariz, de raíz que ti moi ben recolliche moi, durante moitísimo tempo e que entregache pois, desintensaradamente precisamente o, o, o Museo do Pau Galego, non? Efectivamente, ali está depositado o meu arquivo e Ainda sigo eu vivo Por eso teñaba dificultades de, de, de falar polo, polo móvil uh -huh. Porque eu vivo nun sitio Donde hai moi pouca cobertura sí. Eu vivo no rural nun aldeña pequena Escapei do mundanal ruido <risos> eh, E aquí sigo vivindo, eh, eh, vivindo Aquelo que recollín uh -huh. aquel A entón non co... estás en Vilalba? Non, eh, non, no, Bilalba foi o lugar de nascimento, agora vivo ah, en unha aldea pequeninha, uh -huh. eh, aquí apartado uh -huh. eh, eh, En Xanceda, onde traballei uh -huh. eh, como docente durante toda a miña vida, foi Xanceda, o primeiro e uh -huh. último destino que tiven E entonces aquí quedei, aquí aquí estou, uh -huh. e eh, uh -huh. eh, aquí lle recollín centos e miles de cancios a toda esta xente Sí, sí. Que, que, que, que, bueno, que, que queiran poden ir ao Museo do Povo Galego que tomarán precisamente esa donación desinteresada que lle fixíteselí mm. Bueno que, que servirá para todos os que quen que queiran claro. investigar sobre a nosa música e sobre as nosas letras. Cadamén as letras sí, debían ter de, algúnhas arderas teñen esa retranca galega extraordinaria. non Teñen casi todas casi todas. ti fix teu entregueilles un copreiro. Mm que fun facendo a poucos hasta que me aborrecín de escribir Daí. deixei no aberto para que ali pois alguén que traballe que o complete pero eu mandei lles 12.000 coplas feitas nun arquivo Jolín, carai. Eh, que 12.000 son unha patada delas eh? sí. sí. sí. unha banchea sí, sí. e, e despois de arquivos pois van estaban contabilizados unhos daza 6.000 Entonces Uf. pois, hai material aí para traballar, está nun, nun programa que se chama APOI, sí. onde colabora tamén moita máis xente, estaba Dorothy Schubert e había pois, outros grupos de, que recolleron uh -huh. por aí adiante, que completan ese patrimonio oral uh -huh. da identidade. Grande, grande ese traballo teu, grande esa colaboración. Por certo, eh, queremos que que teñas unha continuidade extraordinaria e que sigas, eh, pois pues é iso, devecendo pola nosa cultura porque sigues facendo extraordinariamente. Presentaste libro, presentaste ese traballo hai pouco, precisamente no, mes de novembro pasado, non? Sí, presentámolo aínda moi pouco porque porque eu estive estive enfermo estive de convalecencia dunha operación uh -huh. que xa pasou e entonces agora poñerémonos recuperar. En... Sí, sí, sí, xa recuperado e a partir pues de aquí bon. pois pues, tenemos que facer as presentacións de vidas e eh, vale. os comentarios mm -hmm. devidos pero, pero sin problema. Pois pues alegramos moitísimo e desechamos todo o millor, de verdade. Eh, eh, pois pues, moitas grazas. Mero, que, aí, quédanos un minutinho se ainda temos tempo suficiente. A parte deste traballo, te sigues eh, facendo actuacións de vez en cando, non? Home, sí, sí. A quenlle siga actuando, eh? Ah, vale, Eu, vale, vale, vale. A quenlle siga actuando e eh, sigue facendo concertos O último que fixemos foi en Viveiro sí, antes de que tuver esa operación Estuvemos a Lancavana uh -huh. e, e fixemos un concerto de noite que estaba petado de xente en aquel xabes, lugar xabes. e donde o pasamos moi ben tantos que cantábamos como, uh -huh. como os que nos escoitaban. Seguimos a facer música tradicional da que recollemos, seguimos a facer música de autor, uh -huh. música de combate e de dignidade. Claro, claro, e, finalmente, sí, sí, collemos sempre poetas de auga limpa que sí. chamamos así porque son poetas que non se deixaron vender e de unha causa paralela ou, ou a ningunha venda. Sí, e entonces, sí. pois, Aí seguimos, muy, somos muy sete, Se, eh, catro ca, homens e tres mulleres, e seguimos facendo e traballando. Muy ben. M anda que non teño escuitado aquén, ya madre mía. Unha cousa, seguro, seguro que vos piden hasta que repitades de vez en cando algunha daquelas anteriores do, dos anos 80, non? Que... Ai, sí, sí, pero querendo volvemos atrás moitas veces. Sí. Ah, carai. Oñe senhor, con certo seu canto a canción do carro. O carro. Ah, no? é, é, é, é, é, é, é o eu digo que eu fiche un canto nacía, fuxan os ventos canto que e esa canción de vez en canto cantámosla oh, de novo e eh? e eh, ademais compartímosla e cantámosla todo fanlle, to, todo fanlle, a foro. Faslle, exactamente, vallle participar ao audiencia o para que, que... Claro, a claro. audiencia e a todos. Claro, a audiencia, a maior parte da audiencia sempre se supongo o carro porque o carro é eh, tan tan ah, bueno. la tan popular Que, que en sí, realidad eh, pues, eh, unha cantiga moi popular ou Aradinho e das outras daqueles tempos tamén dos estutores do principio da quenya mm -hmm. cantamos moitas cantamos moitas de Manuel María que como sabes foi sí. un gran ah, sí. iconoso claro. eh, inspirador pois pues, de, de unha pila de cantigas vale, vale. entonces claro, todo iso hoxe, eh, co paso do tempo confabula-se sí, eh, sí, sí. da Pois pues, o destino dun de de concerto sí, é dicir, sí, uh, moitas veces vas aos sitios cando ímos ao Carballiño que o auditorio chamase Manuel María pois pues, lóxicamente claro. sempre empezamos cantando algo de Manuel e cerramos cantando oh, claro, Manuel, claro. Manuel sí, claro. Celso Emilio Ferreiro Darío Santamana Xole, Méndez Serrín Xoleira Vila, Sanisia sí, sí, sí, Marica Campo Chabriu. todos os autores que temos o Fiz Vergara Vilariño mm. o Darío Joan Cabana recentemente sí. falecido sí, un gran amigo, magua, un compañero sí, sí, sí, grande, Loites, magua, magua. toda esta xente, claro sí. sí. Pois pues nada, unha un apertaza moi grande mero que, que sigas disfrutando que te recuperes enormemente exactamente, de esa recupérate túa... ben e eh, eh, eh, cuítate e eh, Muy... e dalle unha aperta grande a ese equipazo que, que formades con Chus, con Tareixa e con, con todos os que me acabas de mencionar eses sete componentes daquenlla que seguirán tendo moito sexo pois pues xa yo lo direi da, da vosa parte non vos preocupedes unha aperta Xulio, unha aperta Armando foi un enorme proceso para nos unha honra, para nos unha honra. Ata, ata sempre, sempre. unha aperta, aperta grande Saúde. Saúde. veredas y los senderos del viento María Dolores Pradera tenemos algo ahí de trenes que queremos que Galicia día comunicada con Barcelona aunque se sea de noite Ah, sí, sí, dende dende a pandemia, resulta que pois pues, eliminaron ese tren que ía aquí mm. a Galicia pola noite, non? E entonces, ah, preténdese que rences recuperen os trens nocturnos, mm -hmm. farase unha concentración simultánea o día 27 de xaneiro ás 12 en Sans e tamén mm. en Monforte de Lemos. Decir, para que a Renfe se dé conta de que, en realidad, pues, precísase que ese tren se volva a poñer en marcha. Parece ser que, que, que están en negociacións, ou polo menos esa reivindicación. Xa se fixe unha concentración mm -hmm. no mes de, de agosto ou setembro, non, sí. non, non, me, non me acuerdo, pero os xoves que ven, vamos a intentar falar con... Eh, con Rosana Prieto que coordina a maior parte deste uh -huh. traballo que se está facendo en Galicia e que tamén se eh, eh, vai a facer tamén aquí na Estación de Sants o día 27 de Xaneiro vamos a ver se si somos capaces de, de levar adiante de todos os xeitos pues, habrá que chamar con, con ela o próximo xopes falaremos con ela a ver o que nos conta porque eu sei que veo xente de Galicia Eh, bueno, viñan rabiados porque queren que este tren pase. No, no, xente de Galicia xente de aquí daquí, moitos, eh, moitos galegos de aquí que, que, que bueno, pois, pues, galegos e non galegos, porque uh, o, o tren facía escala en, en Castilla, por lo tanto... Eh, exactamente, que tamén pode porque... facer en Lugo, eh, ou Monforte... Bueno, Entonces... Monforte parte pero quero decir que Monforte sería o final, pero quero decir que que... Eh, mm, Las escalas, por ejemplo, en, en Castilla, pues también serían muy importantes. Hombrito. Bueno, vamos a ver si se consigue. De todos los hitos, lo que es importante es que, que se saiba que esta eh, eh, inquedanza con respecto a, posta, a volver a poñer en marcha o, o tren nocturno pues sería interesantísimo sí, sí. bueno, queridos entes, aproveitando este momento pois pues, o que facemos é eh, dicirles que o próximo xoves, a mesma hora estaremos aquí para que todos vostedes disfruten non somente coa nosa música non sino tamén coas comunicacións e coas sí, sí. informacións que chegan e de Galicia de Galicia así que, amigas e amigos que teñan, que sigan tendo un bon ano, deste ano 24, e gracias Xulio por estar aquí, este que añes falou Armando Fernández, e entón, pois, Hasta amigas Ya amigos, que a anoite secha o vosso de descanso e rúa a vosa liberdade, de coxobes que ven, en galegos no vais. Esa voz que al aire vuelan Hemenaje a la vida Con la flor de la canela En su montón de manila Dicen que canta en el cielo Y que cuando canta ella Se estremecen los luceros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 sol se pasea para siempre la dama de la canción de rancheras y boleros de fados y de habanero va sembrando el cielo entero maría dolores prader Dicen que canta en el cielo Y que cuando canta ella Se estremecen los luceros Y se encienden en las estrellas Dicen que canta en el cielo Y que cuando canta ella